Довбак, хто тебе тягнув за язика. Насрав, то прибери мовчки, а не відкривай двері клозету, щоб на весь всесвіт б Знаєш що? Щоб тобі від триперу все життя лікуватися. Коли я приїхав додому, збагнув, що вдома мене ніхто не чекає. Навіть менше того. Як я до цього до Петра? Це було просто. Вона змінила всі замки. Ми навіть намагалися помиритися. Не тому, що вона хотіла мене пробачити. Ні, вона і бачити мене не могла. Я діяв на неї, як варене м'ясо та сира риба на жінок на другому місяці вагітності. Хоч як це дивно, але нас викликався мирити тесть. Він сказав, що робить це задля нашої дитини. Але я чудово знав, що він поки що не підшукав відповідного хлопця на моє місце. Родинний бізнес був для нього рідним сином. Інтереси цього сина були вищими за образу його доці. Я тримався. Хоча мене тіпало. Но не кожного разу ж таке, правда? Но спочатку я постійно вибачався. Квіти, подарунки, ласкаві слова. Аж потім зрозумів, що вона не вірить жодному моєму вибаченню. Їй не потрібні всі ці квіти, якщо дарую їх я. Вона в мені зневірилася. А чи вірила вона в мене і мені коли-небудь? я почав звикати до того, що вираз мого обличчя завжди був винуватим. Їй цього було замало. Ну, так я тоді думав. Але згодом усвідомив, що їй цього було не замало. Їй усе це просто було не потрібно. Мене як чоловіка вже не було в її житті. І вона не розуміла, що робить поруч із нею цей активний, Поганючий привид. Тест робив заклопотаний вигляд, старався бачити мене якомога менше, але явної агресії не виказував. Хоча я чудово бачив, як він хотів мене стерти, коли не з цієї землі, то з долі власної доньки. Так точно. Я почувався винним. Тому мій мозок був увімкнутий не на власний захист, а на вибачення, чим тесть як вправний бізнесмен і скористався. Я не знаю, як усе це трапилося, але одного разу я прокинувся на старому дивані у квартирі своїх батьків з чітким розумінням того факту, що в мене немає дружини, немає дитини, немає роботи і дуже мало грошей на рахунку. Незвично мало для забезпечення того рівня життя, до якого я звик. І де моя двохвоста дівчинка з сірими очима, в яких ховається дощ? А я не можу сказати, що батьки були дуже раді моєму поверненню. Знаєте, коли ваша дитина повертається гола і боса, без квітів, іспанського вина та італійських солодощів, без кубинської люльки в подарунок батькові, котру ти привіз із Гавани, без шокового палантину, розписаного вручну безправними жінками Марокко в подарунок для мами, без жодних перспектив, але з виразом «провини на все колись щасливе», умащеним дорогим кремом після гоління обличчя, Батьки, які теж звикли до відповідного рівня життя, почуваються розгубленими, зневіреними та обведеними крох пальця. Вам бридко? Вам це здається жахливим? У вас нормальні батьки, які радо стрінуть вас із якої б халепи і в якому б стані ви не повернулися додому? Мама стане метушитися, заварить вам чай і буде довго дивитися на вас, підпираючи щоку. Бо це найщасливіше у світі явище – дитина, яка п'є чай на мамчині маленькій кухні. І серце мами заходиться, коли дитинка обпікається гарячим чаєм, а її губи, точно так, як було в дитинстві, Хочуть подмухати на цей злий чай, що опік дитинку. І поцілувати в матівку. Дитинку, якій виповнилося понад 30 років. Мамчене щастя. Батько буде палити цигарку на балконі, час від часу кидаючи на вас погляд, наче запрошуючи на чоловічу розмову упродовж якої він потисне вам руку і скаже, що ви зможете завжди розраховувати на нього. Бо з вас не могла вирости паскудна тварюка. А це значить, що ви нездатні, просто нездатні вчинити ніякого паскудства. І ви будете чубаритися лобами, точно так, як тоді в дитинстві, а потім він вас обійме, і на якийсь час міцніше, ніж завжди, притисне до своїх грудей. Я сам зробив їх такими, своїх батьків. Сам, власноруч. Зараз можна кусати власні лікті, на кого мені нарікати. Я привчив їх до матеріального я звів наші стосунки до отримання подарунків. Я на питання «То що там у вас?» відмахувався, кажучи «Та все окей, мамо». Якби вона запитала щось інше, я все одно механічно б відповів «Та все окей, мамо».